«Ми його звемо «Музикант». Він і справді скрипаль. З ним працюватиме Олексій. «Груші? Теж зручніше зайнятися розвідкою у Кракові. Там тепер багато жінок зі Сходу. Загубитись неважко. Ми підшукаємо їй роботу». Наступного ранку гроза у супроводі Метика вирушив у Бескиди до партизанського загону, який мав стати нашою базою. Минуло кілька днів – із Кракова прибув перший зв'язковий від Груші. Анка вдало влаштувалася. Її взяла до себе покоївкою фрау Гоф, дружина віце-прокурора Кракова. Мешкала Анка по вулиці Ринковій, 10. Готувала обіди, прала, прибирала у кімнатах. До Гофа частенько навідувались видні гітлерівські чиновники, офіцери вермахту. Багатьом із них Подобалась акуратна гарненька покоївка з привітною усмішкою у накрохмаленому фартушку. При ній говорили про все. Гості любили смашно поїсти, і Груша майже щоранку з кошиком вирушала на базар. І йшла не поспішаючи з гідністю, які належать покоївці з дому такої впливової особи. Чіпкі очі розвідниці звично фіксували мотоколона чисельністю до полку, знаки, ромб і квадрат. Наприкінці тижня повернувся з безкид Олексій. Ділову частину рапорту звів до одного слова «Чекають». Потім із властивим йому темпераментом почав змальовувати безкиди. Якщо десь і є рай на землі, то це там. За горами гори хмарою повиті. А в горах буки, сосни до самого неба, в лісах олені, козулі, ну хоч курорт відкривай. Безкиди в 30-40 кілометрах від Кракова. База загону розташована у важкопрохідному районі Подгалі. Командир загону поручник Тадеуш Григорчик Тадик справляє добре враження. Розмова йшла за сніданком. Стефа, підливаючи із глиняного глечика квасне млеко, тихцем поглядала на Олексія. Війна війною. «Любов любов'ю!» Навряд чи здогадувався тоді Олексій, яку бурю викликав у її серці. СКОМСЬКИЙ Із Юзефом Скомським мене познайомила Ольга. Її рекомендація була стислою, молодий, освіта середня, ні до якої партії не належить. Син місцевого поміщика – ненавидить загарбників, буде працювати. Але ж поміщик, класовий ворог, заперечив я, чи можна довіряти? Ольга посміхнулася. По-перше, не поміщика син поміщика. Господар маєтку старий скомський. По-друге, дворяни теж різні бувають. Одного муравйова декабриста цар стратив, а інший муравйов, генерал, кат, хвастав, «Ми не з тих муравйових, яких вішають, а з тих, які самі вішають. Це ще Ольга не аргумент. Є і аргументи. Виявилось, що молодий Скомський добровільно і сумлінно виконує обов'язки інтенданта радіоквартири. Приносить продукти, забезпечує грішми. Ольгу підтримав татусь. На старого Скомського все життя наймитував, а молодого похвалив, «Панське сім'я, а чоловік... чоловік... людина...» В устах Врубеля це звучало як найвища похвала. Я вирішив зустрітися із молодим Скомським особисто. Домовились через Врубеля про місце зустрічі. В сутінках забрався густий ялинник, який, до речі, належав Скомським. Незабаром почулися кроки. До мене наближався юнак у мисливській куртці і офіцерських бриджах. Губи припухлі, як у хлопчика, очі насмішкуваті, і якась особлива, я сказав би, вольтерівська посмішка, що цвідчила про іронічний склад розуму. Я свиснув, як було домовлено. Пане капітан, вітаю вас на польській землі. Цю землю ще треба визволити. Будемо визволяти її разом. Я не поспішаю з відповіддю. Розпитую про старого Скомського, про плани на майбутнє. Намагаюсь з'ясувати потенційні можливості Юзефа. Дізнаюсь, що у Скомських часто бувають офіцери вермахту. Зупиняються вони і в сусідніх маєтках».